Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə əşrafilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və ashabihə ecma'in Rabbi şirah ləsədri və yasir ləəmri və ahlul əqdətə min ləsəni yafqahu qavli Amma baq Amma nəzə Allahın sələmə ilə sələm və əyirəm Həmşəkiş mətəqfələ Bu gün, inşallah meleklerle bağlı mələcələ mələq az qalıb. Ondan sonra imanın üçüncü ərkanı gəlir. Bu da kitabları olan imandır. Allahın nazil etdiyi kitablar. Sonuq, fəsil mələklərin kafirlərə və fəsirlərə qarşı olan nasibətindən vəhs edilir. <coughs> Kafirlərin içində ən pis əməl edən küfürlərindən başqa, Allahın kəritməklərindən başqa ən pis iş tutan əməl edən but qövmü olub. But qövmündən əvvəl məlum ki, kimsə bu əməli etsin. Bizə məlumdur ki, ilk dəfə bu işi görən, əni kişinin kişiylə zinsə alaqaya girməsini but qövmündən başlayıb. But qövmə edib. Və Lut qovununun da başına mələklərinə oynastığını Quran-ı kərimdən oxuyub təsdiqini tapa bilərsiniz. Mələklər Lut <coughs> peyğəmbərin yanına gəlir. Zavan, gözəl oğlan qiyafəsində və Lutun qovunu bundan xəbər tutur. Gəlirlər ki, o Zavan şuaları ver bizə. Lut aleyhissalam deyir ki, Allahdən qurxun. İstəyirsəniz mənim qızlarını götürün. Amma donarlarla işiniz olmasın. Onlar da deyirsən, bilirsən, bizə nə lazımdır. Bizim sənin qızlarına ehtiyacımız yoxdur. Mələklər də deyir ki, sənin işin yoxdur. Sən ailəni də götür həyat yollaşından başqa. Həyat yollaşı kafir olur. Ailəni götür həyat yollaşından başqa. Çıx. Çıx bu məmləkətdən. Gör, biz onların başına nöyünəsiz alın. Qibin kəsir bir dəyəbini həyədə deyir ki, ki Cəbrəli aleyhissalam bir qanadı ilə onların hamısını yerlə yeksən edir o qövmü. Bəzi dar düşüncəli alimlər, əgər alim demək olarsa onlara tırnaq arası, bu ayədən nəticə çıxarıblar ki, qadınla arxadan cinsə aləqədə olmaq olar. <Gülüyor> Necə? Görürlər ki, qədirsiz burada Allah-u Teala kişi ilə arxadan zinsa alaqəni inkar etdi və Lut Aleyhisselam onların istəyini, onlar nə istəyirdi arxadan zinsa alaqəyə girməyə Lut Aleyhisselam da onlara kimi təklif etdi qadınlara deməli qadınlara belə etmək olar bu batil nəticədir çünki bu nəticə qadala fətuhərtəkum ən nəşitum ayəsinə ziddir Kifayət ki, Allah s.ə.v. deyir İstədiyiniz yerdən Qadınlarınıza yaxınlaşın Lakin Allahın buyuduğu yerdən İstədiyiniz tərəfdən İstədiyiniz istiqamətdən Lakin Allahın buyuduğu yerdən Buna ziddir Və bir də Peyğəmbər s.ə.v.in Nə qədər hədisləri var Ki, Rasulullah s.ə.v. qadağan edib, haram edib Mə Bu hədislərə ziddir Bir də dəlildir ki O ki, deyir Quran ayəsi, e, Quran-ı kərim mənə kifayətdir Onlar mütləq azacaqlar. Qur'anı izah edən peyğəmbər xəlifələri var. Peyğəmbər xəlifələmə ehtiyacı olmasaydı Allah Subhanahu onu seçməzdilər. Qur'anı özün oxuyub başa düşə bilsəydin, yəni özün oxuyub başa düşəcək, düşəcəyin tərzdə olsaydı Qur'an-ı Kərim ki, asasan oxuyasan, o başa düşəsən, onda peyğəmbər xəstələməyə niyə gələ göndərirdi Allah Taala? Göndərirdi ki, göndərmişdi ki, insanlara Başa düşülməyən ayələri başa salsın Bəli, elə ayə ola bilər ki insanın heç Pəqəmbar s.ə.və ehtiyacı olmasın Allah təkdir, bəs salam Ehtiyac yoxdur ki, Pəqəmbar s.ə.v, İsa eləsin ki, təkdiyi necədir evet. Necə ki, bir qadın gedir yolla, görür ki bir nəfərin ətrafından yığılıb bir min nəfər Soruşu da Deyirlər, o razidir O, kəlam əhli Razidir bir niyə girişmiş siz ətrafına deyir o 20-yə yaxın ispat gətirir ki Allah təşdir qadın da deyir ki məhər bu göy günəş, ay Allahın olmağına ispat deyil nəyə görə o fəlsəfi ispatları götürək onunla Allahın olduğunu ispat edək bütün bu yaradılanlar Allahın varlığına ispat deyil həmçinin Quran-ı Kerimdə elə elər el el var ki bəli özünü oxuyub başa düşə bilərsən Amma var ki, ona mütləq izah lazımdır və bu izahı da ayələr kime nazil olub, o edə bilər. Uzun Allah buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيْنَ الِنَّاسِ مَنُزِلَيْنَيْهِمِ Biz sənə zikr nazil etdik, Qur'an, onlara nazil olan həmən bu Qur'anı izah edəsən. Peygamberli iddia edənə de ki, Əgər bu ayə sənə aiddirsə, yəni biz sənə nazil etdik ki, bu Quranda olanları insanlara izah edəsən, onda filan ayəni mənə izah et. Bir çətin ayə deyə ona, gör izah edə bilir, yoxsa yox? Mira, miras məsələn, ya zəkat, ayələrini də gör izah edə biləcək, yoxsa yox? Aciz qalacaq izah etməyə. Həmsinin mələklər, <coughs> kafirlərə lənət oxuyur Allah s.ə.q. ilə bərabər Allah s.ə.q. deyir ki minnələzine kəfəru və mət və hum kuffarun o kəsdilər ki, küfrətdilər və kafir kimi öldülər bu çox hikmətli ayədir çox incəli var burada Allah s.ə.q. demədi ki, o kəsdilər ki, küfrətdilər onlara Allahın lənəti olsun mələklərin və insanların lənəti olsun a.ə.q. anasullahi və mələkəd və nəyə bütün insanların lənəti xey və kafir kimi öldülər. Şələ bu dəlildir ki, kafir olur, kafir kimi öylənənə, bəli, Allahın lənəti düşür mələkilərin və insanların. Firondur, Nəmrudur, Əbuləhəvdir, şeytandır və s. və s. Kafirlər, müşriklər. Amma onun kafir kimi öylüb öldüyünü yəqin bilmirsən sən, onun dalınsa sövmək olmaz. Sövmək, lənət etmək olmaz. Qadağan və. Hət kəs bilmir qeybi ki, yaxın o tövbe edib yoxsa yox. Ölə isə qardaşlar, <coughs> istəyir ixmanlardan olsun, istəyir həfərlərdən olsun, istəyir, nə bilim, mətəzilə olsun, sufi olsun, şiə olsun, kim olur olsun, hər hansı bir alim. Azdırıb tutaq ki, bir böyük toplumu bu alimi sövmək olmaz. Demək olmaz ki, Allah ləni tələsin, bu qədər adam azdırdır. Allah ona layiqli oranını versin onun nə layiqdir, cəzadır, mükafatdır, bəlkə tövbə edib. Allah onu özü bilər. Necə verər? Sən isə dilli qoru. Həmsinin mələklər o qadın ki, əri onu yatağına dəvət etdikdə onun istəyini rədd edir. Səhərə qədər mələklər ona ləyinət edir. Bəz rəvətdə də əri ondan razı qalana qədər mələklər ona ləyinət edir. Həmsinin o şəxs ki, qardaşına qarşı Müslüman qardaşına Qarşı dəmir qaldırır İstər ciddi şəkildə, istər zarafatla Tərbi yoxdur Mələkələr onu lənət oxuyur Heç Kes kəsin üstünə nə pıçaq, əvilka nə, nə bilim Dəmir olan əşyə qaldırmayın Olmaz Bilin ki, belə etsəniz, mələkələr istə lənət oxuyacaq İndi görəm, bir-birinə qılınz qaldıranlar Bir-birini öldürənlərin Halı necə olacaq Və bir də Mələklər yalnız bilirsiniz ki Peyqəmbərlərin gözlərini görsənib Peyqəmbərlər onları görüb Kafirlər isə Və bir də sahabələr Başqa simada onları görüb Amma kafirlər Heç onu da görməyib Və buna görə də Eytirazla deyirlər ki Ləvləun zilaleynə mələyikə Nəyə görə Allah-ı Allah Peyqəmbər göndəriyib Onu bizim aramızdan Bizim kimi insandan elçi seçib Mələk göndərsə idi, nə olardı? Lakin mələk göndərsə idi də gör aralanıb onlar Allahı görsə idilər də belə onlar iman gətirməyəcəkdirlər. Çünki ya, bu zəhil onun ətrafındakilər göz gözləri ilə ayın iki yerə parsalanmasını görür iman gətirmir. Deyir ki, bu sehildir. İman gətirməyən, qəlbi bağlı olan Heç nə iman gətirən deyil. Elə zənn edəcək ki, bu bir sehirdir. Kitablar haqqında isə malumatımız çox azdır. Allah s.ə.və bəli. Qeyd edib ki, hər bir elçiyə, Peyğəmbərə kitab nazil etdik. Ki, o kitabın vasitəsilə insanlar arasında hökum versinlər. Düzgün olanını onlara satdırsınlar. Deyir ki, Vəqara surəsi 213-cü ayədir. Əgər insanlar bir ümmət idilər, fəqas Allah növbəti mübəşirən və mənzirən göndərdi və nəzil məahəl kitab, ki, onlar fərqli olduqları yerdə insanlar arasında hökm verər. İnsanlar bir ümmət idilər. Fərqlər yaranmışdı. Fərqlər Və Allah Subhanahu onlara qorxudan, Allahın əzabından, onlara qorxudan və bir də Allahın mükafatı ilə cənnətlə onların müjdələyən peyğəmbərlər göndərdi və onlarla da kitablar göndərdi. Yəni, onlara kitablar nazil etdi. Hər birinə. Nə üçün? Cavabını da Allah s.ə.vələzü deyir. İnsanlar arasında hökum vermək üçün. Bu dəlildir ki, hər bir peyğəmbərə, hər bir peyğəmbərin kitabı olub. Lakin onlardan bizə məlum olanı yalnız dört kitabdır və səyfələr dörd kitab hamınıza məlum olan kitablardır. Tevrat, Zəbur, İncil, Quran-Kərim və s. ayələrdə Musa ilə İbrahim alayəssələmunun səyyəhələri. Əl-Ələ surəsindədir. İbrahim İbrahimə Musa ayəsində. Musa və İbrahimin səyyəhələri. Səyyəhələr nə qədərdir? Allah bilir. Bəlkə də Musa alayəssalam ki gedir Allah Allah Subhanahu taala ilə danışmağa. Allah Taala özü əli ilə yazdığı iki lövfəni ona nazil edir. Dovratdan, əli ilə yazdığı iki lövfəni ona nazil edir. Lakin görün, nə bəddəxt Allahın lənətinə gəlmiş millətdir ki, Allahın öz əli ilə yazdığını qoruyub saxlamadılar. Bu, möcüzə idi bu. Bunu qoruyub saxlamaq adib idi. Əgər bu türkülərə nazil olsaydı, mütləq qoruyub saxlayacaq. O qomya şeyləri qoruyub saxlayırlarsa, onu da qoruyub saxlayardılar. Diaqambar saxsaylanı saqqalı, nə bilim, təfsirə, fəsir və sairə şeylər. Bu kitablarım da bilirsiniz, nazil olan vaxt Allahın kəlamı hesab olunurdu. Hal-hazır ki vaxtda isə təhrif olunmuş Bəli, Allah'ın kəlamı da ola bilər səhərisində, olmaya da bilər, insan kəlamı da ola bilər. Ona görə biz deyirik, təhrif olunmuş kitabdır. Demirik ki, bütün sözlər qəhrif olunub, Allah'ın sözü yoxdur və demirik ki, bütün sözlər Allah'ın kəlamıdır. Allah kəlamı da var, o kitablarda, insan kəlamı da. Tövrat da dəyişilib, İnzil dəzə burada. Hamısı dəyişilib. Dəyişilməyən Quran-ı Kerimdir ki, bundan sonra daha kitab gəlməyəcək. Dəyişilməlidir ki, kitab gəlsin. Və dəyişilməsində də səbəbkar həvali olunmuş o yəhudlər, məsranlərdir. Ki, onlara bu kitablar həvali olundu. Lakin layiqincə onu qoyulmadılar. Də özləri dəyişdirdilər. Özlərinə sərf edən halalı haram etdilər, haramı da halal. Amma Quran-ı kərimi Allah s.a. nazil etdi, vəd etdi ki, mən onu özüm qoruyacaqım Həqiqətən biz bu qaranı nazil etdik şübhəsiz ki, biz də bunu qoruyub saxlayacaq Quran-ı Kerim başqa səmavi kitablardan fərqlənir Quran-ı Kerimin fərqi başqa səmavi kitablardan bilincisi ondadır ki, və dedim təhrif olunmamış kitabdır Və qiyamətə qədər qorunacaq Allah tərəfindən, qorunacaq kitabdır. İkinci, quran kərimdə keçmiş indiki və gələcək hadisələr baş, barəsində sohbət gedir və onlar da baş verir. Bilirsiniz nə qədər mücüzəli şeylər var quran kərimdə ki, Allah xala deyib, sonradan neçə əsrlər keçdikdən sonra həmən kəlamlar öz təstilini tapıb həyatda dənizlərin arasında maniə olması, miniklərin yaranması və s. Həmsinin Quran-ı sonuncu kitabdır. Ondan sonra bir daha kitab gəlməyəcək. Və sonuncu kitab da kamil kitab hesab olunur. Nə üçün? Çünki Allah s.ə. hər dəfə hökmlərini istədiyi kimi dəyişdirib, istədiyini ləğv edib, yeni hökm gətirib. Bu arada Quran-ı Allah taala deyir, mənənsəx min əyətin əvnusihə nəki bəxirindənə və hər hansı bir hökmü ləğv edərsə ondan da yaxşını və ya hətta ona bənzərini gətirərək. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsən? Əvvəlki fəalda köhnə kitabların hökmünü ləğv edib Qurani-Kərimi gətirib. Nədir ki, köhnə pullar ləğv olunub təzə pul dövrəyə çıxanda köhnə pul istifadə etmək olur. Xeyr. Xara aparsan, o pulu səndən götürməyəcək. Eləcə də, dövrədən çıxmış dini istiladə etmək istəsən, Allah s.ə. o dini səndən qəbul etməyəcək. Qəbul olunan dini qəbul edib, o dindən Allaha itayət etmək lazımdır. Bundan başqa, Qurani kərin ən çox oxunan, ən çox əzbərlənən, ən çox çat edilən, hədiyyə olunan, satılan kitabdır. Quran-ı kərimi oxumamış başqa kitabları oxumaq mütləq səni saçdıracaq nəcə ki, Peyğəmbər s.ə.sələmin yanına Ömər ibn-i Xattav radiyallahu anhu tövratdan bir neçə zəyfi gətirir ir, hey, ya Rasulullah, bax ki, burada nə hükümlər var, Allah pəla nə deyir Peyğəmbər s.ə.sələmin qəzəblənir qəzəblənir o qədər qəzəblənir ki, Ömər ibn-i Xattav radiyallahu anhu sifətindən görür ki Neyse, deyə bilər bu fətiq qızarır. Tezdir ki, billəh, Rabben, Rabi Nəbilləhi Rabbən və bi İslami və bi sallallahu aleyhi və səlləm məbiyyən. O deyir <gülüyor> Allah olmasına, Peyqəmbərimizin Məhəmməd olmasına və dinimizin İslam olmasına razıyıq. Mən deyən kimi, Peyqəmbə sallam sakitləşir. Əgər Musa aleyhi sallam sağ olsaydı, o da mənim dinimə tabi olardı. Yəni, bu, sonuncu dinə. Bu ki, fikirlerin İsa aleyhissalam gələndə də gəlir Peyğəmbər s.ə.v. dininə itaq edir. Yəni, Peyğəmbərlərin hamısı qayıtsa belə Allahın sonuncu hökumlarını yerinə yetirəcəklər. Heç kəs əvvəlki hökumları yerinə yetirməyəcək. Çünki sonuncu hökum Allah tərəfindən qabıl olunur. Yaxşı. Bəs bu kitablara qarşı bizim münasibətimiz necə olmalıdır? O, kitablara qarşı. Hə? Səmavi kitablarda olan məlumatlar, o məlumatlar ki, Qurani kərimə ziddiyil, yəni uyğundur və müətəbər səhiyyədislərə uyğundur. Onları Allahın kəlamı kimi qəbul edirik. Ki bu Allahın kəlamıdır. Məsələn, Tevratda da, İncildə də ayələr var ki, qadın başını bağladı. Ee, Sara görür ki Sara yox Qadının adı yadından sıxdı İsakı görür o qadın Yanındakı Buldan soruşur ki kimdir o Bir İsaq Tez minikdən düşür Başını bağlayır Həmsinin İncildə də bu Ayələr var Baş bağlama barəsində Bu cür Quran-ı Kerim və yaxud səhəy həzislərə gələn ayələr varsa Allahın kelamı kimi onu qəbul edirik İkinci, o ayələr ki, Qurana və səhiyyə hədislərə ziddir. Onları inkar edirik. Qəbul etmərik. Allah şəlam ola bilməz. Üçüncü, nə Qurana kərimə hədislərə zidd olur, nə də müvafiq. Bunlara deyilir İsrailiyyət. İsrailiyyət adlanan rəvayətləri rəvayət edirik. Amma onları nə təsdiq etmirik, Nə deyən inkar etmək. Təsdiq etmək üçün çünki təsdiq üçün əsasımız yoxdur. İnkar etmək üçün çünki bilmirəm. Doğrudan da link alamadı yoxsa yox. Buna da əsasımız yoxdur. Buna görə də bunun xususunda Peyğəmbər salsəlam deyir ki: "Hədisu adımdan, wala məndən Bir ayə də olsa belə, bir hədis də olsa belə, zamata çatdırın, cavayt edin, danışın. Və İsrail ozlarından da həmsini nə qədər istəyirsiniz, danışın. Heç bir eybi olmaz, heç bir günah olmaz. Burada Peyğəmbər Əs. onu qəst edir. O söylər ki, nə ziddi Quran-ı kərimə, nə də müvafiq. Və hədisin sonunda da görünə Aman kəzb Kim mənim adımdan yalan danışarsa, səhərnəmdə yerinin, oddan yerinin hazır olduğunu bilsin. Bilərəm bədbəxlər, kimlər ki utanmır və ya qorxmur və ya fikirləşir ki elə hər hansı bir ideya asana həyata keçirmək üçün hədis adı ilə nəcə rəvayət etsin, onların halı necə olacaq? Deyir ki, bir nəfər rəvi eşidir ki hədis var kim Qurani hər gecə e, Quranı deyirəm, namaz hər gecə quru 10 rükat namaz qılarsa falan falan səbəbə naili var Qurabdan soruşur deyir ki falan kəsdən eşitdim gedir onun yanına o da deyir falan kəsdən eşitdim gedir həmin o şəxsin yanına belə-belə gəlir ilk dəfə onu bu əhli danışanın yanına deyir ki kimdən eşitdin deyək eşitdi özün rəvayət etdin. Burada nə var ki? Cemaatı çağırıram ki, çox ibadat etsinlər də. Bu da diləldə bax. Əgər sən seçmənsən, lazım olsaydı elə peyğəmbər səsələr dinini tamamlamışdı. Bu şeyləri dəyərdi də? Ondan sonra peyğəmbər səsələr eləmiyüsən. Ondan sonra dinə təzə bir şey gətirmək, yeni bir şey gətirmək. O deməkdir ki, sən peyğəmbərlərdən də, Allahdan da ağıllısan. Bir <gülüyor> gün nəfər oturur. E, Məsiddə xutbə deyir <coughs> Cəmanatın arasında da Əhməd ibn Həmbəl Bir də İbn İmayin Hər ikisi hədis alimlərdir Xutbəni danışan şəxs Cənnət və cəhənnəndən danışır Ağzına gələn hədisləri Cəhənnəndə tozalar, bilgidartacaqlar toz Kəsəcəklər, neyiniyə deyilər Nə ne gəldi, cəmanat qoxusun, ağlasın <coughs> Xutbə qədər ki, mamu gətirir buna pul Belə əmmaməsi olur Onun içində pul dökürlər Qutbenin gözə alı danıştığına göre Ve hadisləri danışanda Dəyir ki, Ahmet ibn-i Hanbeldən eşittim İbni Mayinlə eşittim Ahmet ibn-i Mayinlə <gülüyor> eşittim Ahmet ibn-i Mayinlə Hamı dağılıp gelir, Ahmetlə i yakınlaşır ona Dəyir sen Ahmetlə hansı hadisləri eşittim sen? Dəyir, filan filan hadisləri Dəyir, mənəm əhməd Məsələyə hiç birinci dəfəd görür Mənə nə arda hadisləri eşittin sen? Bakır böyle, O bir sonra deyir ki, İbn-Mahin də mənəm. Mənlə harada eşitim sən həni? Dirəbə, yerizə dəsiz, tək dəsizsiniz Əhmədlə İbn-Mahin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu qədər Əhmədlə İbn-Mahin var ki. <gülüyor> Həm, həmsinində istənilən dövrdə belə şeylər olub. <gülüyor> Cəmasin rəhbətini qazanmaq üçün. Nağıllar danışıblar. Kimisə sevdirmək üçün. Hətta Peygamber s.ə.vənin özünə şişikmək üçün nağıllar danışıblar. Am Peyğəmbər s.ə.və varid olan şeylərini necə var danışsan, Allahın dediyini necə var sattırsan zəmaata, o kifayət edəcək ki, Allah s.ə.və o səbəblə, onun vasitəsilə dini insanlara sevdirsin. Nə Allahdan, nə Peyğəmbərdən ağlı olabilməzsən. Nə deyiblər, onu oradan götür, sattıq zəmaata. Həç bir şey əlavə eləmə, həç bir şey də azaltma gələr. Allah s.ə.və səni sevdirəcək. Allahtan istəyən budur ki, Allah subhanəzələlə bizə həqiqəti həqiqət olaraq göstersin və o həqiqətlə getməyə bizə kimə olsun və batılı da batıl olaraq bizə göstərəm, ondan bizi uzaq etsin. Mənək, Allahümə və bəhəmdək Əşşədi və ləyəmək əzməyəm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülilləhi rabbilələmin Və sələtu və səlamu aləyəşrəfilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyinə Muhammedin və alə aəlihi və Əmməbat, müəllif əxlaqsızlıq barəsində ədisdəyə gətirir. Deyir ki, qiyamət günü insanların ən pisi o kəslər olacaq ki, onların, onlar iki yüzlü olacaq. Yəni, iki yüzlü olan şəxslər o kəslər ki, möminlərin yanına gedir, özünü mömin kimi göstərir, kafirlərin yanına kafir kimi əhli yanına gedir, özünü əhli üçünlə kimi göstərir əhli yanına gedir, özünü əhli üçünlə kimi göstərir Türklərin yanına gedir, özü türklərə oxşadır və s. Bu cür şəxslər Allah dəgahında ən pis insanlardan olacaq Şəxsən mənim üçün xalis türklər kimi namaz qılan əyət xalis şeylər kimi namaz qılan daha yaxşıdır Dəyin bəzi bizim məslədə gələn, hansısa məqsədlə olan şəxslər. Bəli, bizim məslədə elə şəxslər gəlir, bu gizli deyil. Bizi yoxlamaq üçün, baxmaq üçün ki, biz orada nə danışırıq, hətta danışdıqlarımızı yazmaq üçün. Ancaq biz bunu etiraz etmirik, gəlib yazsınlar, istədikləri şeyləri doğra quraşdırsınlar, biz bunu etiraz etmirik. Əgər bizim Allahdan gizlən heç bir şeyimiz yoxdursa, qəlbimizdəkini Allah bilir, Allahdan qorxuruq və Allah xatirinə danışırıq. Allah bilir dediklərimizi. Onlardan nəyə görə qorxmalıyıq? Gəlin, məslimiz açıqlıq. Mündərin altı da boşdu, münarələrin yanları da boşdu. Harə istəyirsiniz, nə istəyirsiniz, quraşdırın. Bənə qədər doyunca, oturun, qulaq açın. Nə danışırıq? Hər dəfədə şeyhin bu atəşli, qalaricilərə qarşı dediyi sözləri işləyəcəksiniz, akullalardan misal işləyəcəksiniz, <gülüyor> əsairə, əlhəmdülillah, çox hikmətli dəvət aparır. Allah da, Allah eləsin, onun şeytan saçdırmasın. Artıq söz, və yaxud artıq hərəkət etməsin ki, onun səhvindən hamımız, bütün dəvət gedə bilər, hamımızda pis ola bilər. Onu da müəyyən səhvlər eləyəndə Səs olsun ki, şəriət səfərlərik. Belə səfərlər dünyavi səfərlər alhamdullah etmir. Şəriət səfərləri etdikdə qardaşlar nəsihət edir. Nəsihəti də qəbul edir. Bəziləri kimi gedib 1-2 il harda-sa oxuyub gəlir. Nəsihət edirsən. Təkəbbürüyünə yerə göyə səvmə. Qəbul etmə nəsihəti. Hətta alim sayılır. Halbuki balaca uşaq da nəsihət edə bilər. Əylə e, ağıllı bir söz bilər. Ki, Heçsi bəlkə sənin ağılına gəlməsin. Başqa bir, şey. bir hədistə də deyir ki, burada çox gözəl nəsiyyətlər var. Bir hədistə Peyğəmbər əsələm iki sətirdən ibarət ifadə deyir. İki sətirdən ibarət cümlə deyir. Onun içində gör nə qədər nəsiyyət var. Fükür edin. Deyir ki, zənnə, cümana qapılmayın. Həqiqədən zənn Ən, ya, ən pis yalan ən pis yalandır zən kimisə haqqında zənn etmək 1-2-99 faiz bu yalan ola bilər 1 faiz ola bilsin ki zənnini doğrusu zənnə gümana qapılmıyor ikinci bu tacirlərə aiddir bir-bir izin malını öldürmək üçün qiyməti azaldıb gözəl sözlər istifadə etmək və s. səbəblərdən istifadə etməyin ucuz sata bilərsən Ancaq onun malını öldürmək üçün görürsən ki, klient gəlib ondan mal olmaq istəyir. Yaxınlaşırsan, onu çəkirsən qırağa ki, gəlməni sənə ucuz verərəm, belə etmək. Bu haramdır, Peygamber s.ə.q. qadağın edir. Amma klient özü həm onun malına baxsa, həm də sonra gəlib sənin malına baxsa. Sizin iman imanınızı arqıracaq və bəlkə də yadınıza düşəcək ki, hansısa əməllərdən çəkinəsiniz. Hüçlü hədisdir, Əbuzar r.q. edir ki, Peygamber s.ə.v. Rəbbinlər xəbər verir. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ey qullarım, nə zulm etməyin. Ey qullarım, Allah Subhanahu deyir: "Ey qullarım, mən zulm etməyi özümə haram etdim. Sizin, sizin sizə də onu haram buyurdum. Bir-birinizə zulm etməyin. Ey qullarım, hamınız fikir verin. Hədis Təsdiq edir Hamınız gecə gündüz xəta edirsiniz. Günah işləri görürsünüz. Səhətə yol verirsiniz. Və mən bu xətaları, o günahları bağışlayanam. Məndən bağışlanma diləyin. Mən də sizin günahlarınızı bağışlayın. Hey qullarım, hamınız ağzısınız. Hə, Dikkatlə fikir verir. Nə qədər mal olur olsun, yenə də o şəxs ağzdır. Qəlbinin qənaətkar olması üçün. Toğ olması için, gözünün toğ olması için mütlal Allah'a müracaat edilmeye lazımdır Allah insanı elə tərbiyeləndirsin elə ona ilham versin ki o qani olsun Allah onun üçün her bir şərait onu qani etsin edir məndən isteyin məndə sizi yedirdim ey kullarım hamınız çılpaksınız hamınızın əyində qeyin var hamma çılpaksınız deyir Burada həm həqiqi qeyin nəzərdə tutulur, həm də təqva libası, hər hamısı daxillir. Allahdan istəyin, Allah da sizi qeyindirsin. Ey qullarım, əgər sizdən əvvəlklər və sonrakılar, insanlar və zimlər hamınız bir yerə yeğəşsəz və günah işlər görsəz ən pis günahkar kimi, Ən pis günahkarın etdiyi günahlardan etsəniz, mənə heç bir zərər doxundurmayacaqsınız. Mülkümdən heç bir şey azalmayacaq. Nə etsəcə olsa özünüzə eləcəyiniz. Həmsinin əksinə hamınızı yığışsanız, ən yaxşı əməl sahibi kimi əməl etsəniz, yenə də mənə heç bir fayda vermeyecəyiniz. Mülkümdə etsək, artmayacaq. Və hamınız yığışsanız və hər kəs istədiyi qədər nə istəsə, mən ona istədiyini versən bütün amaya insanlara mülkündən heç nə azalmaz şiçələr əvvəz heç nə azalmaz sonra insanın o boş başa, başa düşmək üçün deyir ki, dənizə inənin qaxil edib çıxartdıqda dənizdən nə qədər azalırsa o qədər mülkündən azalar ümumiyyətlə, mülkündən heç nə azalmaz əvvəlcə, hədisin əvvəlində belə deyir mülkündən heç nə azalmaz sonra isə insana o dəhkəti göstərmək üçün ki nə qədər Bu qədər versəm. Müqayisə eləmək üçün. Deyir bir dəfə inəni salıb çıxar nə qədər azalırsa, hamınıza istədiyini versəm, o qədər azala bilər. Kür verir. Subhanallah. Deyir bu, mənim sizin üçün hazırladığım ahirət meymətləridir. Diyamət üçün kim xeyir taparsa, indi buna da baxın. Deyir ki, Allah subhanallah necə danışır. Kim xeyir taparsa, yəni xeyirə <gülüyor> xeyr ona nəsib olarsa qiyamət günə Allahı həmd etsin yəni bu Allah tarafından kim başqa bir şeyə nail olarsa əzabı ödüksar olarsa özündən başqa heç kəsi qınamazsın subhanələ görün, bu dür cümlələr əvəzsiz olan, əvəziz olmayan cümlələrdir Allah tala yalnız belə danışa bilər o yalnız belə sözlər deyə bilər Allaha da inanmayanlar o kafir olan şəxslərin Allah s.ə. onlara hiqayət versin. Əgər inətkarlıq göstərib Allah'a inanmırlarsa Allah onları yerlə yeksan eləsin, lənət eləsin Allah. Hədis Buxar, müslüm, səhif hədisdir. Tapıb, deyərəm ki, 40, 40 şeydə var. Nə var, 40 hədis toplumunda var.